Forumin e rinor Islam Degeşkup ju prezanton emisionin Jurmëve të të dashurit ton Oto përmendim shkurtimisht biografin e profetit sallallahu alaihi wasallam. I ytim, baba pa dhena, i vetëm, pa motra as vëllezër. Nga kjo mësoi realitetin e kësaj bote, e cila do të përfundojë një ditë. Ka ndryshuar pesë shtëpi të ndryshme. Shtëpinë e nënës Në atët të halimet në shkretëtir Dere sa mbush 2 vjet Këthehet dhe qëndron përseri në shtëpinë e nënës Dere në moshën gjartëveçare Kalon në shtëpinë e gjyshit Pas dhekis e nënës Dere në moshën 8 vjeçare Me vdekin e gjyshit kalon në shtëpinë e gjagjajt Ku jeton Dere në moshën 25 vjeçare Ku martohet me khadijqen. Nga gjitha këto vite, profetës sallallahu aleyhu vësallem mësoj si të jeti përgjithshem, dhe resa ndryshon të shtëpit, mëson të si të reagoj një situata dhe rëthana të ndryshme. Nga moshat 8 vjeqare, dhe në moshën 15 vjeqare, punonë si bari delish. Nga moshëa 5.000 vjeqare dhe në moshën 35 vjeqare, merët me trekti. Gjatë 7 viteve që punoj duke kulotur delet, mësoj urtsin, durimin dhe aftësin se si të jetë faktor bashkimit, ku se nga vitet e trektis mësoj natyren e njerëzve. Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte i varf. Por rrite nga një nga familjet më të larta në Mesdara apo ve. Kështu ai ishte afër të varfërvë dhe jo aq larg të pasurve në nivelin shoqëror, kë që e bënte të aftë të krijonte lidhje me të dy shtresat. Në moshën 15, 8 njëtë veçare merë pjesë në luftën e pandershme, fujarë, duke mësuar artin e luftës. Në moshën 18 njëtë veçare, arrihet një aleancë, hilfulfudull, mes fiseve për të ndihmuar këdo që i është bërë, padrecit. Nga kjo, mëson, se si në nëshkruhet maraveshjet dhe se si arrihet patja. Nuk dinte as shkrim, as qëndim. Kjo nuk është mangësi, por është mrekulli, pasi një që nuk di shkrim e lexim do të, të bëhet lider i njerëzimit. Të gjitha këto përvoja Profeti sallallahu alejhi wasallam i fitoi për shkak se hynte në kontakt me njerëzit dhe shoqërinë ku jetonte. Ai blinte dhe shiste, merrte pjesë në luftra ollen e paqe Meqetë duam t'u përcëjmë një mesazh të rëndësishëm të rinive muslimanë dhe t'u themë Mësoni nga profeti juaj mos u tërgjisni dhe të mbylleni në vetvete Personalitetin e tij e shtuan këto përvoja të shumta Në të gjithë këto sa përmendëm nuk ka As një mrekulli Po të shojmë të gjitha këto përvoja Profeti sallallahu a.s. i fitoj nga jeta A ti mund të jepishin dhe duke fjetur këto Por duhej të fitonte nga shkolla jet Ka ardhur koha që të rinjë tanë të marin pjesë në qështjet e vendit Ne nuk kemi pse ta braktisim fushën sociale dha atë politike. Nëse ka të rinj që mendojnë që shoqëria ku jetojnë nuk ia vlen të merresh me të, leta diin se profeti sallallahu alejhi wasallam merrej me shoqërinë ku jetonte dhe kishte rolin e tij. Ne kemi nevojë për të rinj që janë pjesëmarrës në fusha të ndryshme, duke formuar një brez që kontribuo në ndërtimin e eventit. Në moshën 25 vjeçare të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne do të mendonin me gjithë porvoja që ka fituar do të ishte gati për të filluar shpalljen e Kuranit. Por jo. Ai akoma nuk i kishte plotcuar kriteret e një profeti për gjithnjerëzim. A i deri në këtë kohë kishtë e hyrë në kontakt me njërës të ndryshum Por të gjithë nga populli ti Mesajim e cilën do të ngarkohaj është për mbar botën Por a i, veçë vendit të ti, nuk ishtë ullëtuar në tjetër vend Dhe nuk njëhë të njërës të tjer A i kishtë e nevoj të njohë dhe kulturën dhe naturën e populli të tjer Kështu, a i kishtë e nevoj Ullëtimi konsiderohet nga shumë njëres Thjeshtë si një qështja Argëtimi edhe turizm Por E të vërtet Ullëtimi është fitim përvoj Një vit ullëtim Të je pjekuri edhe përvoj Të 20 viteve Kështu që I dërguarja Allahut Duhej që pat jetër të ullëtante A i dhe të, të punoj për Khadijen, duku dhëtuar në Sham dhe Jemen për trekti. Këto dy shtete ishin nuk ufi me dytë për andorit më të më dha ta sa e kohe, Jemeni ma të perse dhe Shami ma të romake. Kështu, aji do të njihej me kulturat të ndryshme. Të gjithë të këto ishin përgaditje për mesajin me të cilin do të ngarkoh. Një ditë, Të gjaj profetit sallallahu aleyhu a sellem Ebu Talibi E takon profetin sallallahu aleyhu a sellem dhe i thot O Muhammed, tike ka gjë vite që merësh me trekti duke punuar me mua Si që shë, trektia jon dhe të ardurat prej sa janë të pakta Që mendon sigur të shkosh të punosh për interes të khadijgjës? Ajo është trektare sukseshme? dhe grua shumë e respektuar. Profeti sallallahu alaihi wasallam pranoi të shkoj të punoj te Hadijja. Dikush mund të thotë si pranoi që të punësohet te një grua? Po, pasi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte këtë mendim për gratë. Ai shihte gratë me respekt dhe vlerësim dhe nuk e konsideron të turpë që të punsojit e një gruaj. A i do të komunikon të edhe bisedon të me të, por brenda kufinjve të lejuar edhe këtu nuk ka as gjithë të keqë. Kështu o vëlla, mëso nga profeti ytë mënyrën e komunikimit dhe natyron e mardhënjeve me gratë. Hadigje nuk ishte një gruaj zakontë, por ishte shume zjuarë. Ajo ishte 43 vjeçe dhe ishte martuar dy herë. Por burrat i kishin vdekur. Ishte shumë e suksesshme në tregti. Pasuria nuk e kishte ardhur rastësisht, por e kishte vënë me mund dhe kishte derdhur djers. Kështu, shkojza xhaji i Profetit sallallahu alaihi wasallam Abu Talibe dhe i kërkoi që ta punsonoj Muhammedin. Ajo pranoi Por fillimisht i dha që të trekton të gjërat të vogla në udhëtimet të shkurtra. Kjo me qëllim që të provojmë dërshmërin dhe sinceritetin e ti. Me Muhammedin sallallahu alaiho salem dërgonë dhe një sklav të cilin e kishtë rritur vetë me i seren me qëllim që ta kontroloj. Profetis sallallahu alaiho salem nisët me me i seren dhe kryen tre udhëtimet trektie në jemenë. Por, me malë, ju aqët e malë Pasikë thejnë nga ultimit tret Khadija e pyet me iseren Nbi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem A i përgjigjet Kur nuk më kazën në sytë njëri të tjil Nuk kam par njëri besnik Të sinqer dhe punëtor Si Muhammedi Ne kemi shembu dhe në më të mirë Në profetin tonë sallallahu aleyhi vësallem a i punën e merte seriozisht dhe punon të gjithë ditën. Esh për të ardhur keqë, kur dë gjojnë të rinjë që thonë që unë dua të pënoj dhe t'jemi sukseshëm, për nuk jam gati të filloj. Kurse profetis s.r. Allah, që në moshën 8 djeqare, fillon të pënoj si bari delesh, më pas fillon të rektin me gjagjajn e ti, a i kërkon të suksesin dhe dherët të djerës për ta rritur, është tur për ne të rinjë sot që punojme vetëm dy apo tre orë në dit dhe pretendojmë se e dua në profetin sallallahu alivësallem mos thua i se e dua profetin sallallahu alivësallem mos qaj në namas nga dashuria për të në një ko që ti nuk punon si aji nga gjëra që i tregoj mesere Hadijes rreth moralit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte seitha ai nuk u përullet dhe nuk i adhuron idhujt ai ishte si ti O Hadijce Me isere kishte vënë në rejt Dhe kishte ardhur dikush për të blerë Dhe kishte ardhur dikush për të blerë Dhe kishte ardhur dikush për të blerë Dhe gjatë bisedës Trektari kishte pyetur profetit A, a betohes në latë dhe uza për këte Kuse profetit Ja kishte këthyër Unë nuk e adhëroj Që të betohem në ta Këto fjala rritën të hadijgja Pas i dëgjoj këto, Hadige e dërgoj me karvanin kryesor të trektisë saj, karvan qëllëton të në sham. Zakonish trektara që shkon në sham, që ndronin atje për 5-6 jaf, deri sa të shisnin dhe plinin produktet. Kuse profeti sallallahu alie vasallem e shiti malin që kishte pa rritur akoma në sham. Shumë njërës mendojnë që profetët janë njërës që thonë fjalë redhfejës dhe zotit dhe janë dështak në jetë dhe se fetarët janë njërës që veç gjamiës nuk din gjithë tjepër. Kuse Mohamedi sallallahu aleyhi wasallem para se të jetë profet ishte i sukseshëm në jetë dhe të rekti. Hisoria e profetit Mohamed sallallahu aleyhi wasallem është hisori e një njeri të sukseshëm. Në gjdo hapë të jetës, a i shte i sukseshëm, pa i ndodur mrekulitë paza konta. Êshtë mrekulit që gjitha këto nuk ishin mrekulitë, pasi kjo do të thotë që diçka e til është e mundur. Nështë do të ishin mrekulitë, ne padushim që do shprehnim habinë dhe simpatinë tonë për profetin sër Allah a.s. Por nuk do të mund të ndyçnim të njëtën përvojë. Suksesi dhe përvoja që fitoi profeti sallallahu alaihi wasallam na japin force dhe na bëjnë të mendojmë që me durim dhe gradualisht mund të arrijm çdo gjë. Ideja e veprimit në mënyrë graduale është ide islame dhe profetike. Krasa rritjeve dhe suksesit që kishte deri në këtë kohë Mohamedi sallallahu a.s. akoma nuk ishte i gatshëm për tu ngarkuar me mesajin hynor. Si profet dhe shembul për të gjithë njerëzimin, aja akoma nuk ishte realizuar të qka tjetër, me cilë më rëtonë të të ishte model për gjithë. Ajo që i mungon të tani, ishte familia. Tue të ishte i martuar dhe i sukseshëm në jetëm bashkërëtore, me qëllim, që të nëmësoj si të arrim tjetësin familjare. Kështu, Muhamedi s.a.ll. martohet me Khadija. Ajë që e mori nismën për disë shkatë të tjilë, nuk ishte Muhamedi s.a.ll. Por ishte vetë Khadija, ja. A ju ndikua shumë nga morali dhe suksesi që kishte arritur dherjatë herë. Dhe atë kohë që ishte marrë me trekti, Hadigeja kishte par shumë lojit trektarësh, kishte par trektarë kopratës në kulmë, mashtrues, gënjështarë e thjerë, por nuk kishte par të moral shumë dhe zemërgjerë si Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Në një hadith të ti, profeti sallallahu aleyhi vësallem thot, Zoti e më shirov dikë që është zemërgjerë. Kjo shumë, Pasitir ishte vet ai. Ishte zemërgjer kur blinte, zemërgjer kur shiste, zemërgjer kur jepte dhe merrte. Tregtari zemërgjer është gjithmonë më i fituar se një zemër ngushtë. Zemra ngushtë kujton se fitoi për momentin, por ai është humbus në një afat të gjatë. Perëndimi sot këtë ka kuptuar më mirë dhe të regohen mëzë mërgjer. Kurse profetis sallallahu aleyhu a sellem këtë e ka thonë para 1400 vitesh, kjo është një mësim dhe përvoj e mirë për të gjithë trektarët dhe biznismenët. Hadijës, në këtë ko, gjithë do dit i vindet dikush për të kërkuar dorën, por ajo refuzonët edhe pësi ishte 20 vjeqe ajo eruan të bukurin dhe gëzon të respekt në gjithëve, dhe gjithë që e kërkonin ishin nga paria e kureshëve. Një dit, dhe resa po bisedon të me shoqin e saj në fisen, Khadija për i tregon të mbimoralin, madhështin dhe vlerët që kishte partë të Muhammedi. Shoqin e saj në fisja kuptoj dhe i tha, Oja Hadigje, a zeshëron që ti flasë. Hadigje e pyeti, ti flasësh për qëfarë? Në fisje e aktheu, që të martohet me ty? Ja, ktheu, njërë. Të ndalemi e ta sëqerojmë pa këtë qështë. Pyetje e parë që të vjenë në mend është. A është e pranuash me që një grua të kërkoj të martohet me dikë. A është e pranueshme që gruaja të azjetë burin e saj? A është e pranueshme që gruaja të ketë njenjat e tila? Sigurisë se po. Por dhe risa diçka e tila ndodhi me njeri unë më të mirë dhe vullin e profetove. Diçka e tila ishte pranueshme. Por, problemit që ndronë në mënyrën se si ja shpre, dhe tjeni më të hapër. O i motër, Kur mos ia afro veten dikujt në një mënyrë që nuk të shkon për shtati, mos ia ul vetes vlerat. Hadithja e pëlqeu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk e foli vet. Por dërgoi dikt tjetër dhe dërgoi një grua të mençur, jo çdo lloj shoqëje. Mënyra se si tha nefisja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për çëshen e hadithës është tepër veçantë. Nga mënyra se si propozojnë Fiseja, ne mësojmë sot pas 1400 vitesh. Ajo i tha: O Muhammed, a je martuar? Jo, unë po përgjigj. Po pse nuk martohesh? Ai jo i tha: Po kush martohet me mua? Un jam i varfër. Ne Fiseja jo i tha: Xhidija. Profeti Sallallahu Alejhi Wasallam e pyeti Po apranona jo, në thiseja i aktheu, do e pysë njëherë. Hmm. Kur mos ja ullë vlerat vetës ojë motër dhe t'i esht ti ajo që i propozonë dikuj për martesë, mund të kesh njenjë të tila, por nëse do t'i thuash, zgjit dikë tjetër të menqur dhe zgjuar me qëlim që të mos dukesh mal i lirë është në natyrën e burrit që nëse gjen një grua të lirë, i mërzitet shpejt dhe nuk e do. Për këtë Islami ka caktuar pajen apo meherin, më ka caktuar si kusht dhe pëlqimin e babait të vajzës. Kreet me qëllim që të rriten vlerat vajzës. Ky është shkaku që shumë të bashkëjetësve përfundojnë me ndarje, pasi ishte një mall shumë i lirë. Alej Pavlesh. Dy ditë pasi kishte biseduar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Nafisja e takon përsëri dhe i thot: Hadijja pranoi të martohet me ty dhe më tha: A gjendet ndri tjetër si Muhamedi? Së ajo ja, që shtuë martohet profeti sallallahu alaihi wasallam me Hadijën dhe kjo martesë do të vazhdoi për 20.5 vjet. Po të shohim diferenca në mosh mes profetit sallallahu alejhi wasallam dhe Hadijes ishte 15 vjet. Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte 25 vjeç kurse Hadijja 40 vjeçare. Pyetja që lind është A mund të jetë martes e shme, një martesë e suksesshme, një martesë me diferencë moshe të tillë? Suksesi i një martese të tillë për të dallojë martesë të për afërt kushtzohet me diçka tjetër shumë të rëndësishme, që është pjekuria e burrit. Kur një burr dhe një grua janë në një mosh, në të shumtën e rasteve më i pjekur nga të dy është gruaja. Duke qenë gruaja më e pjekur, do të fillojnë edhe të lindin probleme për shkak të mënyrës se si i shohin dhe konceptojnë gjërat. Për këtë preferohet që gruaja të jetë më e vogël në moshë se burri. Por ajo që shohim në martesën e profetit sallallahu alaihi wasallam është se ai ishte 15 vjet më i ri se hadixha. Kjo për shkak se ai e kishte arritur pjekurinë e duhur dhe kjo e kompenzonte ndryshimin në moshë, kështu që Suksesi një martese ku ka ndryshim moshe mes dy bashkëshorteve është i kushtuar me pjekurinë e burrit vetë gruas. Një ndryshim tjetër i madh në martesën e Profetit sallallahu alejhi wasallam me Hadijen është edhe pasuria. Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte i varfër, kurse Hadijja ishte e pasur. Unë dua të theksoj që pasuria nuk konsiderohet problem në martesë. Problemi do të ishte nëse do të kishte ndryshim në nivelin në shoqëror. Nëse gruaja do të ishte nga një shtresë e lartë në shoqëri, kurse burri nga shtresa e ulët. Kurse profeti sallallahu alejhi dhe hadidha vinin pothuajse nga e njëjta shtresë shoqërore. Madje profeti sallallahu alejhi dhe selam ishte pak më lart pasi rrithe nga familja më e mirë te Qureish. Islami nuk i kushton në rëndësi pasuris, por i kushton në rëndësi mivellit dhe, dhe shtresës shëqërorës. Në që se Hadija ishte më e pasur, a i që do të mbanë të shtëpin pas martese, ishte vetë Muhammedi sallallahu alivësallem, pasi a i ishte kryetari i familjes, dhe tani kishte mbledhër të hola dhe kishte kryuar trektin e ti. Një qështë e tjeder të cilën, orientalisët e kanë të mbetuar me të madhe është se profetis sallallahu a.s. në martesën më hadigjen lakmoj pasurin e saj por jo pasi hadigja nuk ishte tip që mashtroj kolaj ajo para se të pranonte e kështë provuar në trekti i dhe pasuri edhe kështë par se saj besueshëm asht kjo provë vazhdoj për dy vite resht pra ndaj jo i motër Mos u mashtroni nga bukuria e një djalë apo pasuria e tij. Mos prano pa një moralin dhe edukatën e tij. Mos prano edhe nëse falet në xhami dhe duket fetar. Kur Omar ibn Khattab e pyeti dikë rreth një personi, ai i tha: "Po e njoh." Omar e pyeti përsëri: "A e ke provuar si është në derhem dhe në dinar?" Jo, i tha. Ndosht ekepart të falet në xhami duke ulur dhe ngritur kokën e pyetje për Seriu Amer. Poi tha burri, atëherë nuk e njoh ke ja ktheu Amer. Kështu që para se të pranohesh të martohesh me dikë jo motor, mos mjafto me pamjen apo pasurinë tënde se mund të vuash më pas. Martesa e Profetit sallallahu alaihi wasallam me Hadijën ishte martesë suksesshme ka që u arrit në bastë njohjes, barazisë së nivellis shëqeror dhe pjekurisë së të dyve. Qo martesë vazhdoj për 25 vite, 15 vite para profecis edhe 10 pas profecis. Ata të dy patën 6 fëmi, 4 vajza dhe 2 djemë. E para që lindi nga vajzat ishte zenebi, pastaj rukije, Ummu Kulthumi dhe Fatime. Dy djemt ishin Qasim për këtë profetin sallallahu alejhi dhe selem edhe Abu Al-Qasim, babai i Qasimit, dhe më pas Abdullah. Martesa me syre ishte nga martesat më të suksesshme. Madje, martesa e profetit sallallahu alejhi dhe selem me Khadijën mund të konsiderohet si historia më e bukur e dashurisë mes dy njerëzve që duan. Nga i sori të dashuris më të njohëra sot është ajo e Oromeos dhe Gjulietës, por që në fund nuk përfundoj me martes dhe që nuk u martuan që të provoj dashurije e tyr. Edhe sot shojmë rraset e shumë të kur dy të rinjë duhen dhe pas martese mardhënjët e tyre fëtohen dhe përfundojnë me dy vartës. Kurse dashurije vërtet është ajo që jo vetëm gjatë jetës, Por, edhe pas 20 vitesh, pas i kisht e vdekur, Khadijgjeja, Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem, përseri e kujtante. Ditën që Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem e muslimanët hynë në mekë, në konë që Profetis Sallallahu Aleyhi Vesellem ishte te për izënë, duku u takuar në krujetarët e fiseve, me muslimanë të rinjë e kështu me radhë, a i shikon nga lad një grua të moshuar duke ardhur drejti, Sa po e pa, u kërkoj njëzve të hapni në rrugën, më pas u vequa me të dhe u tha të pranishmëve, më falni për pako. O që mantelin që kishtë e veshur dhe ja dha që të ulej si për ti. Më pas u ulej me të dhe filloj të bisedoj dhe të qesh. A ishe radioloan ha e shikonte nga larkë e habitur. Pas u largua grua e moshuar, a ishe e pyetit. Kush ishte ajo o i dërguar i Allahut? Profetis sër Allah, a.s.m. i tha. Ajo ishte shotja e hadijës. Ishte shotja e gruaz që i kishte vdekur para 20 vitesh. Aqe e pyjtë përsëri, po qfar bisedua të i dërguar i Allahut? Profetis sër Allah, a.s.m. i aktheu. Kujtuam ditët e bekuara kur ishte hadijëja gjatë. Më imagjinojeni që pas 20 vjetësh nga vdekja e saj, dashuria për të mbushte zemrën e Profetit sallallahu alejhi wasallam. Një herë, ndërsa Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte shtrirë në shtëpi, dëgjon trokitin e derës. Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës i kujtuan atë të, të hadithës. Çohet në këmbë dhe thot: "O Zot, më duket si zëri i atijës." ozot bëj që ti jet motra Hadijes kur hapi derën paçi ishte motra Hadijes dhe e mirpritim me gzim ja kjo ndodhi pasi ishte martuar me Aishen jetoi profeti sallallahu alejhi vesellem me Hadijen për 25 vite me radh dhe ajo që ua prisi lumturinë ishte vetëm vdekja e dy fëmijëve të tyre E gjitha këtoj ndotnin profetis salallalli e vësallem me qëllim që të bindej, që kjo bot me të mirat e saj eshte pavler. Kështu, a i përgatitej për mesajin me cilin do të ngarkohej. A ti vdi që në dy djemët, a bullahu dhe kasimi, njëri ishte katër vjeqë, kurse tjetri vetëm tre vjeqë. Kjo është moshë a kur prindrit janë më të lidhur me fëmijet e tyre, Ë gjitha kjo me qëllim që ta shoqë kjo botë është mashtruese dhe e pavlerë. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam u sprovua me vdekje 5 herë për 35 vjet jetë. Në fillim i vdiq babai, pastaj nëna, pastaj gjyshi dhe tani dy fëmijët. Shumë njerëz kur vdes dikush i afërt, pas vdekjes marrin rrugë të qiqia kurse profetës Arallahu A.S. vazhdon të në të njëtën rrug, në gjitha këto, a ju bindë se kjo jetë nuk vlengjë, dhe se duhe i jetuar për diqka më të madhë. Ishte kjo bindë që kishte për këtë bot, që e bërit thot, për Zotin o gjagja, Gja, nëse do të vinin djelin e dorën tim e të djad, dhe hënën në të majten, nuk do hitja dorën nga kjo rrugë, Dheri sa të bëj zoti të triumfoj ose të vdes në këtë rok Nuk ka njëri tjetër që ti këtë thënë këto fjalë Përveç profetit Mohamed sallallahu aleyho sallem Vdekje e fëmijeve i a forcoj idejnë se kjo bot është e pavler E ne sot Nuk kemi pse të nafdesin të afërmë Që tjetojmë për mesajin e profetit sallallahu aleyho sallem ne tek ai kemë shembullin më të mirë le ta ndjekim dhe të vazhdojmë të përcjellim mesazhin e tij le të jetojmë për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës në tok mos jetoj për pasuri dhe fam pasi at ja ditë që të vdesësh do të vdesin edhe ato jetoj për mesazhin hynor harroj pasurin harroj famën harroj pozitën dhe jetoj për Zotin Ne kemi nevoj që të kemi brezat të silet të thonë Po, ojë dërguar i Allahut Ne më suam prej te e si të jetojmë për mesajin hynor Pa pasur nevoj të na vdes në një aft Në vdekin e fëmive të profetis sallallahu a.s. Ka dhe një qështetjet e të rëndësishme Gjo njëri që vuan nga ometi i ti Patetër që do të gjejë atë vuajtje edhe te profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Ata perin të cilëve u ka vdekur një apo më shumë fëmijë, le të ngushëllohen me faktin që edhe vet profeti sallallahu alejhi wasallam i kanë vdekur fëmijë. Prandaj, mos u mrzit dhe mbështetju Zotit. Ka nëna që mund të kenë vdekur ndonjë fëmijë në moshë të re. Ku i dihet? Ndoshta këy fëmijë po të ishte rritur nuk do të kishte ecur në rrugë të mbarë dhe përfëndimi i ti do të ishte zjarri. Por, ajo që shojmë në martesën e profetis sallallahu aleyhu a sellem, është se aji ishte 15 vjetë më i rrisë e hadigja. Kjo, përshkak se aji e kishte arritur pjekurin e duhur dhe kjo e kompenzonten dryshimin në mosh. Kështu që Suksesi një martese ku ka ndryshim moshe mes dy bashkëshortëve është i kushtuar me pjekurinë e burrit vetë gruas. Një ndryshim tjetër i madh në martesën e Profetit sallallahu alaihi wasallam me Hadijen është edhe pasuria. Profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i varfër, kurse Hadijia ishte e pasur. Unë dua të theksoj Çepasuria nuk konsiderohet problem në martesë. Problemi do të ishte nëse do të kishte ndryshim në nivelin në shoqëror. Nëse gruaja do të ishte nga një shtresë lart e lartë në shoqëri, kurse burri nga shtresa e ulët. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Hadixha vinin pothuajse nga e njëjta shtresë shoqërorë. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ishte pak më lart pasi rritet nga familja më e mirë te Qoresh. Islami nuk i kushton në rëndësi pasuris Por i kushton në rëndësi nivellit Dhe shtresës shëqerore Në që se Hadija ishte më e pasur Aj që do të mban të shtëpin pas martese Ishte vet Muhammedi sallallahu alivësallem Pasi aj ishte kryetari i familjes Dhe tani kishte mbledhër të hola Dhe kishte kryuar trektin e ti Një qështë e tjeder të cilën orientalisët e kanë të mbetuar me të madhe është se profetis në martesën më Khadijen lakmoj pasurin e saj por jo pasi Khadijja nuk ishte tip që mashtroj kolaj a jo para se të pranonte e kështë provuar në trekti i dhe pasuri edhe kështë par se saj besueshëm asht kjo provo vazhdoj për dy vite resht pra ndaj jo i motër Mos u mështron nga bukuria një djali apo pasuria e ti Mos pranu pa njohur moralin dhe edukatën e ti Mos pranu edhe nëse falet në gjami edhe duket fetar Kur Omer bën hatabi e pyeti dikër rët një personi, a i tha Po e njo Omer e pyeti përsëri A e ke provuar si është në derhem dhe në dinar Jo i tha Ndosht ekepard të falet në xhami duke ulur dhe ngritur kokën e pritë përsëri Omer. Poi i tha burri: "Atëherë nuk e njoh ke ja ktheu Omer. Qëse ti para se të pranoish të martohesh me dikë jo motor, mos mjafto me pamjen apo pasurinë e tij se mund të vuash më pas. Martesa e Prophetit sallallahu alaihi wasallam me Hadijën ishte martesë suksesshme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 Ummu Kulthumi dhe Fatime. Dy djemt ishin Qasim për këtë profetin sallallahu alejhi wasallam e të rrisin edhe Ebu Al-Qasim, babai i Qasimit, dhe më pas Abdullah. Martesa me Syrë ishte nga martesat më të suksesshme. Madje, martesa e profetit sallallahu alejhi wasallam me Hadijën mund të konsiderohet si historia më e bukur e dashurisë mes dy njerëzve që duan.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 Por edhe pas njëzet vitesh, pas i kisht e vdekur, Khadija, profeti sallallahu aleyhi ve sellem, përseri e kujtante. Ditën që profeti sallallahu aleyhi ve sellem e muslimanët hynë në mekë, në konë që profeti sallallahu aleyhi ve sellem ishte te për izënë, duku u takuar në kryetarët e fiseve, me muslimanë të rinjë e kështu me radhë, a i shikon nga lard një grua të moshuar duke ardhur drejti,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 Ushtisht ajo oi dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha. Ajo ishte shoqja e Hadixhes. Ishte shoqja e gruas te i kishte vdekur para 20 viteve. Ajo e pyete përsëri, "Po çfar bisede dua te dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alejhi wasallam ja ktheu. "Kujtuam ditet e bekuara kur ishte Hadixheja." Ja. Ma gjinojeni Që pas 20 vjetës nga vdekje e saj Dashuria për të më bushte zemrën e profetis Sallallahu a.s. E njëherë Dhe sa profetis sallallahu a.s. Ishte shtërije në shtëpi Dhe gjonë trokitin e derës Mënyra se si trokiste dhe zëri pas derës I kujtuan atë të khadijës Qohet në këmbë dhe thot O zot, më duket si zëri atijës o zot bëjë që tjetë motra hadijgjës. Kur hapi derën, pa që ishte motra hadijgjës, dhe mirë priti me gzim. Ja kjo ndodhi pasi ishte martuar me aishen. Jetoj profetis Arallahu A.S. me hadijgjën për 25 vite me radhë, dhe ajo që aprish i lumëturin, ishte vetëm vdekja e dy fëmijeve të tyre. E gjitha këtojnë do të një profetë sallallalli vësallem me qëllim që të bindej që kjo botë me të mirat e saj eshte pavler Kështu, a i përgatitej për mesajin me cilin do të ngarkohej Ati i vdi që në dy djemët, abdullahu dhe kasimi Njëri ishte katër vjeq, kurse tjetri vetëm tre vjeq Kjo është mosha kur prindrit janë më të lidhur me fëmijet e tyre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 Që se profeti sallallahu alaihi wasallam vazdonte në të njëjtën rrugë. Në gjitha këto ai u bin se kjo jetë nuk vlen gjë, ose duhet të jetuar për diçka më të madhe. Ishte kjo bindje që kishte për kët botë, që e bëri të thot: "Për Zotin o xhaxha, nëse do të vinin dielli në dorën time të djathtë, dhe hënën në të majtën, nuk do hiqja dorë nga kjo rrugë."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 Ne kemi nevojë që të kemi breza të cilët të thonë po, o dërguari i Allahut, ne mësuam prej teje si të jetojmë për mesazhin hynor pa pasur nevojë të na vdes ndonjë afërt. Ne vdekja e fëmijëve të profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një çështje tete e rëndësishme. Çdo një ritë vuan nga ummeti i tij. Patjetër që do e gjej atë vuajtje edhe te profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Më Ata peinë të cilëve u ka vdekur një apo më shumë fëmijë, le të ngushëllohen me faktin që edhe vet profeti sallallahu alejhi wasallam i kanë vdekur fëmijë. Prandaj, mos u mrzit, të mbështetju Zotit. Ka nëna që mund të kenë vdekur ndonjë fëmijë në moshë të re. Ku i dihet, ndoshta ky fëmijë po të ishte rritur nuk do të kishte ecur në rrugë të mbarë dhe përfëndimi i ti do të ishte zjarri me qasin që veli të bën mugire që loj për herë të parë me kazën për të aprishur të gjithë të pranishme të jam bathën në shtëpin nga flika se mos ndohë diqka nuk u këthujen të qabja deri të nesërmen kur u siguruan që nuk ishte ndohëtur asë që qabja do të rindërtoj me të hola që të mblideshin nga banorët. Për këtë kurejshët kishin vendosru një kusht, nuk lejohej të ndërtohej qabja me pasurit të fituarën në rrug të pandershme Haram. Në atë kosis përmendëm në fillim, Haram i ishte i përhapur kudo, por ata e vendosën këtë kusht për ndërtimin e qabes. Me gjithse, nuk ishin musliman që ta dinin që Zotin nuk pranon vete se të mirën që te dinin nga natyra. Ajo thosë se si ndodhet me macën që kur jep diçka vjen dhe e han pran te pa pasur frikë. Kurse nëse e rëmben atë largohet me shpejt dhe e han diku jashtë, pasi e dinë që veproj diçka jo të mirë. Dallimi mes të mirës dhe të keqes është në natyrën e të gjitha krijesave, të jo vetëm njerëzve. Kur'ishët që në at kohë e dinin që nuk mund të vendoset diçka haram në pjesën më të pastër qabe. Valë, sa pre nesh sot u shtjen me haram? Sa pre nesh u shtjen familje dhe fëmijet e tyre me haram? Profeti Mohamed sallallahu aliv e sellem thot, gjdo pjesë trupi që rritet me haram, meriton sjarë. Nëse fiton pasuri haram me qëllim që të garantosh të ardhmen e familjes, dhe kështu këtë ti po e shkatron të ardhmen e fëmijëve në këtë botë dhe në tjetrën. Fitimi i pasurisë në rrugë haram nuk është vetëm në vjedhje, abuzime dhe ryshfete. Fitimi në rrugë haram sot është edhe mosrespektimi i të drejtës së autorsisë. Perandimi sot i ka kushtuar shumë rëndësi autorësi së botimeve dhe produkteve televizive. Ndalohet rrëpsisht botimi dhe kopjimi i çdo lloji produkti pa lejen e autorit. Ajo që ndodh sot është se ka shumë të rinj që arrin të prodhojnë programe kompjuterike me qëllim zhvillimin e vendit. Ajo që ndodh është se të tjerët i marrin këto programe dhe i kopjojnë me mirë kopje. Pasojat e një veprime të tillë janë se projektet të mëdha dështojnë pasi nuk sigurajnë të ardura për vazhdimësi dhe vendin nuk ka zhvillim. Kjo ndodhë me kasetat, librat dhe gjithdo produkt tjetër. Zotë është i mirë dhe nuk pranon vete se të mirën. Pasi e prishën dërtesin e qabes, koreshët filluan të arindërtojnë. Dërtimi i qabes në atë ko konsiderojë si privileqë për fisit. Kështu, Gjdofis vendostën nga një gurë qoshëje, dje cila edhe kjo është e privileqë. Pas i përfundojnë gjithë në dërtimi i qabës, beti të shka e vogël, kur dhe e vendostë e gurin e zi në qoshë? Gjdofis mendonë të që guri i zi u takon të atyre të vendosin në qoshë. Puna rriti dheri të lufta. Benuadi morën disa e në të mbushra me gjakë dhe i lujen duart me gjakë. Kjo do të thoshte që, ose të vendosim gurin, ose jemi gati për luft. Kjo gjendje vazhdoj e til për tre ditë radhazi. Diten e trejt, velit i bën mugira u tha. Ne të gjizre pranojmë shortit. Po, i tha, që me ndoni që të lëmë të vendosë për këtë qështje, personin e par që të di nga këtë dretim, dhe si do që të ndajaj, të pranojmë të gjizre. Të gjithë i thanë, "Dakor jemi." I pari që hyri nga drejtimi që prisnin ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sapo e panti ishte ai, të gjithë u guzuan dhe thanë, "E pranojmë të besuojëshm, e pranojmë të besuojëshm." Me këtë profeti sallallahu alajhi wasallam merrte dhëshminë e banorëve të Mekës. Për këtë Allahu i Madhri i shum në Kur'an thotë e ata nuk të gënjën ty, por ata mizor, mohojnë argumentet e Allahut, en, en am, 33. Në këtë moment, e në am, tërdjet e tre. Në këto momente, shfatin aftësi të profetis sallallahu a.s. në zgjidhen e konflikteve. Më njerë, sa po dëgjoj problemin, a ju kërkoj një pëlhur të madhe dhe ju urdhëroj tërshtrinin larkë qabes. Mori gurin e zi, dhe vendosi në mes të pëlhurës. Më pas urderoi përfasua si të gjdo fisi që ta kapnin pëlhurën të cepat dhe ta mbanin gurin e zi dhe ta qonin të qabja. Shkaku se përse që i pëlhurën larkë në dërtesës të qabes, është me qëlim që dhere sa të mbanin në pëlhur gurin, të ndjekin pak lodhje dhere sa ta afronin në bran qabes. Me lodhjen që dhe të ndjenin ata do e largonin vëmendjen nga konflikti edhe dhe do do të ndiheshin mirë të gjithë pasi do të dukej që kishim bërë diçka me të arritur pran skajit ku dhe të vendosi guri profeti sallallahu alejhi dhe selam e mori gurin dhe vendosi në vendin e tij kështu profeti sallallahu alejhi dhe selam u tregua i aft që arriti ta shuajë konfliktin a ju të regua dhe i më shirëshëm që nuk i latë të luftonin përvendosin e gurit. Edhe ditën që hyre në mekë pas e migrimit, profetis salallahu a.s.m. dhe resa kryen të umren, nuk vajti ta prej gurin e zi, por um një aftua duke ja bërë me shenjë. Nëse profetis salallahu a.s.m. dhe kishte prej kur, sot nuk do të kishte musliman që shkon në haqë dhe të mose prej gurin, dje cila do të shkapton të shumë vuajtje, dhe ndoshtë edhe të vdekur. I më shirëshëm me kureshët para profecis, i më shirëshëm me ta pas profecis, i më shirëshëm edhe me umetin e ti dherë në ditën e kiametit pas vdekjes, pa që edhe më shira Zotit qofshin vita. Me kureshët e preku gurin me qëllim që tjetë më shirë për ta, duke shuar konfliktin, që atë umres nuk e preku atë që tjetë më shirë për nejë, Besimtarët sot Tregon Enes i bën Malik Rebdashuris për profetin sallallahu alesallem Ditën e hënë që hyri dërguar i Allahot në Medine Unë ndriquat gjithka Kurse të hënën që vdich U e rësuat gjithë gjithë Ti kushe pyet Qfar do të dëshiroje o Enes A ju përgjith Nuk dua gjënë ka kjo bot Ajo që dua është që dhe takohem me të ditën e kiametit, të shikoj drejt ti dhe të them, jam unë shërptori ytë, e nesi i vogël, o e dërguarja Allahut, a i të më presi gëzuar dhe të më thot, eja o e nesi i vogël, eja me mua në gjennet. Thani gjithë gjithë e gatshme për shpaden e profecisët ti. Allah i madhërishëm kishtë e zgjedur kohën dhe vendin nga kudot shpalli. Kishtë e zgjedur prindrit dhe cilësit e duherat e ti. E gjithë bota kërkon të një reformator. To ka kërkon të reformatorin e saj. Gadishulli Arabi kërkon të reformatorin. Medina kërkon të reformatorin. Babaj, Nëna dhe familia ishin të përgaditur nështë për daljen e reformatorit të ri, Zoti, kur dëshiron në diska, i përgadit kushtet. Autori tekstit, Amr Khalit, ledzoi Qenan Smaili, illustrimi artistik, Florend Rustemi.